Не дає бути самовдоволеним, подвигає на безперевне досконалення, оберігає від принижень і пристосовництва. Отож, ніколи не може бути гнучкою, бо для справжньої людини ліпше зламатися, ніж гнутися. Вигорський був далекий від усіх цих цнот, а я терпів його біля себе, не відганяв. Він оплутував мене міцніше і міцніше, брав у сповиток, як лялечку безвільну. Бо ж був вірним виконавцем моєї волі. А гетьман без не може. Мужніх, хоробрих, відчайдушних йому не досить, потрібні ще й віддані. Ті розбегшені свободи, вони радше готові на смерть, ніж для прислужництва. Цей же свободи пригнічений і тому вірний мені як пес. Хочу попрощатися з убитими, несподівано сказав я і звернув коня в поле, де крізь тяжку стіну дощову проблискували кворі вогники. «Така негода і ніч глупа, – спробила відравити мене в гості. Мертві не можуть. Бачила свого гетьмана в битві. Попер ждуть, коли прийде схилити над ними голову. Буде зі мною писарю. Тримайся з нами йти, сину. Може, спершу до вбитих полковників?» обережно докинув Виговський. — Вони під наметами. Десь там, мабуть, і отець Федір молодці. Помолимося йому без наметію, без отця Федора. — Звертав пане Писарю. — А полк відпусти. Чорна ніч залита чорним дощем, і в ній проморги криваво червоних вогників, що блукали між землею і небом, мов душі загиблих. Червоний і чорний. Барви нашої страшної історії, а не самих тільки аптованих сорочок та рушників, барви журби і радощів, життя і смерті. Кінь піді мною, наляканий полем смерті, до якого ми під'їхали, загарцював норовисто. Я злізю з нього, передавши повіддяку на воду, пішов у темряву. Чув, як за мною чалапкають Вогольський, Тиміш, і кілька козаків димкових. Але не зупинявся, не озирався, вглиблювався все поле полеглих, мов власну смерть. Дощ шумів потоками темної води, оплакував і обмивав убитих. Вони купалися в чорних небесних сльозах, вважали непорушно, де кого застала смерть, а земля пливла під ними і разом з ними. Так плевли вони у вічність, чужі всьому, що залишилося на сім світі. Байдуже до наших клопотів, пристрасти, сподівані жахів, Байдуже, мов, земля і терпеливі, мов, земля. Мабуть, вельми подивувалися вони, Довідавшись, що блукає поміж них їхній гетьман, Розгублений і безпорадний не вміючи сказати перед самим Господом Богом, над ким він гетьманує тепер, над живими чи над мертвими. І чи не вновла його власна душа від цих інфернальних вибив? Обережно обминав я у суцільній пітьмі тіла повеглих. Став зірким, вичував кожного вбитого якимись незнаними мені змислами, ішов далі й далі, Хотів побачити зблизька бодай один із тих червоних хистких вогників, що блукали в просторі, і недосягальні, і незбагненні. І якісь ніби шепоти лунали довкола, і тихі схлипування, і суцільне зол у просторі над чорториями мороку і чортоломами отхвані. Врешті один вогник. Зблиснув геть близько від мене. Я побачив, що то кова свічечка, Накрита вузенькою прозорою долонькою, Яким же крихким, але водночас і надійним прихистком Від дощу, від вітру і від усіх стихій на світі. І долонька та була, от диво, жіноча. І щойно побачив я схилену жіночу постать недобитим І ото свічечку, прикриту жіночою долонькою, а як усі невловими і недосягальні доти вогники, мов би, злетілись до цього місця. Оточили мене світляним колом, і я побачив безліч жіночих схилених постатей з вогниками в руках, мовча з них і тихих, як сама скорбота, як гора всього народу мого. Сотні або й Тисячі жінок ходили по темному, заливаному чорними потоками дощу полі. Мов би шукали своїх рідних, злетівшись сюди, з усієї України. Де тут взялися? Як дістались сюди? Звідки довідались про поле смерті? Хто вони і що? О, мої згоровані сестри! Тихо пішов я звідти, і йшов так довго, що вже стало благословлятись на світ. Аж тоді втрапив до намету, що щойно збити в дубових трунах мої полковники Борляй і Морозенко. Один порубаний і посічений, в у давніх шрамах, зібравши у своїх зморшках тяжких усі вітри степів і моря, а другий зовсім юний, вродливий, як молодий Бог з печатю мудрості на чолі і після смерті. Хто винен у їхній смерті? Кому і як помститися? Довго стояв я коло тих трун, покритих червоною китайкою, цею заслугою козацькою, аби на тім світі бачили, яка кров козацька-червоної полка як горить вона мегасину в обороні землі своєї і волі. Войовський присунувся перед очі, без слів показав самими очима своїми безвиразними білими. Час, гетьмане! Я вийшов у дощ, коноводи під Великолій. Димко спитав, куди тепер їдемо. Куди ж, сказав я.